Baina, daba una teléfono al enverste al de andan Jaien amaienan Azte amaitzen ari direnean Ba, ba marchan jarriko den Bicicleta marcha, atxeteren aurka Ordoan, ba bueno, Jaieta tík Quitando su engustio, badaka su enola junta Telefono al enverste de andan, Tomás daukagu Opa Tomás Tomás Arrachatea, ¿no? De Rico Plaza, la escapo Bueno, eh, Rico Plaza tík eskapatzene Iaztu, ealondi eh, ganado Banchotan, ¿están? Eh, zu kontatu pixka bat, a ber, jaia bukatzera koan zer egin dezakegu, ahetxetaren aurka, venga Zer e, egin dezakeguan, bueno, e, principios, e, badagoare batian, e, konsigna bat, e, esaten zuena jaia bai, borro gare bai, beraz e, Nik animatzen dut e, entzule, e, erat, e, sentzilek eratiko, entzule guztiai, gure e, erriko jaia que goza, esaten esate da, nire bat ez, hastu gabe Herri honek berez bituen e, amaika albarriak, ez? Eta beste, beste HTren Ht-eren borrokan e, jarraitzu eta bizirin bantendu bat gure herriko jarrietan ere. Bale, e, bizireta martxaba dagoa antolatuta, ez da? E, n... Ht-en aurka, ez da? E, gogoratuko dizkigu zu pixka bat zentzu diren datak eta igual parte hartzeko modua zen den? Bueno, ez e, da, e, hau bizkaian da Eh, apela e, izan ditut pero pasa que bueno, en datak eta mis historia azkar, huruan, e, juruan Nico Sánchez arrasezas me hace eta bar dizkaian e, emango den atzetoren kontrago, bisikleta e, marcha eta eh sindu e, tega sanik izan. Vale, claro, ala ere hemendaukago kuña, emaitzentzungo zutenaguren zulek eta gero bukatzerakoan tenikoatu kuña jarriko du. Orduan, beraz, kit, pizka ba, Nebaoso za baiago comenta tu, beste la jaiarekin, ta festarekin, disfrutatzen eta, eta lagia, soba baiago bai makas batez ere, eh, zintzilik eskarrak ematea, eh, nolabait e, ematen diustelago, eh, aukera berez bate, hetchoen kontra gol da regia, e, e, e mantentsia, Beraz, e, haiak haiak e, e, goza ezaten da goza ezagon baino alberri e, ditugun alarria e, e, hta hor e, dago herriko jaiak e, e, indarrean dauden mitadian e, obrak e, obrak ez dira gelditzen beraz go, e, obrak ez bali mare gelditzen gure gure engotasuna <coughs> e, proiektu zivilzazioen e, e, encontrar mantendu parado estas que que el socobate no es parte Vale Tomás, va milla milla esker Zuri ere, bai, beti horre preezaudelako, ba, bueno, ba, atxeteren aurkako egiten diren ekimenak eta gauza guztiak, ba, bueno, elarazteko, eta, bueno, ondo, ondo pasa jaietan, eta, bueno, bizikleta marchara ere baldin ba, ondo izan. Venga, bai, eskarrik asko, Venga, ondo segui. Ahor, ahor. Heteren aurkako bigarren bizikleta martxa desobeditzailea. Errisarri txikitsioa helbitzean. Dalditzeko... Errisarri txikitsioa beteko gelditzeko muri. Oktoba 2 rumori. Heteren <murri> aurka bizikleta eta berreskurapenaren alde. ZORTSIEGUN, EUSTAIAREN HOGEITA BOSETIK, AGUZTUAREN BIRAR ZORTSIEGUN, ZORTSIEGUN Durango, Elorrio, Atxondo, Zornotza, Dima, Galdakao, Larra Betxo, Gernika, Bakio, Nemoiz, Getxo, Santurtze, Moskiz, Zaya, Barakalo, Algo, Sestao, Bilbo, Basauri Erriz errin txinkxin joa, gelditzen mokugi Harto motxida, lozakua, esterila, kaskoipine eta eta biziketarekin muri Bazugu brigadilla, coche escobilla eta txikizioa gelditzeko indarpila. Casco Ipín, eta txikizioa eta txikizioa gelditzeko indarpila. Casco Ipín, había una andiko trenaren aurkako bigarren bizikleta marcha de xobi ditzailea. Bigarren bizikleta marcha trenaren aurkako bigarren bizikleta marcha de xobi